وعدم طنویل بسم الله الرحمن الرحيم داد افکارو تبارکی احکام دي باب دی, با دی په بیان د فضیلت د ذکر کی او تیزواله په ذکر باندې چې ذکر کول غاړي قال الله تعالی ولا ذکر الله اکبر یوه را ده ف ګروي ازکر کوم ولاغ ک الله یادول د الله تاسو ل را په مجای سو د مل... په مجلس د ملاییکو کې اکبره دا ډېیر للي ري د الله تالا ل را په مجلس د ان اضافت د مزد به فیلته شي یاد الله تاسو والله ذیکو الله یا دوول ستاسو الله لره اکبر وړی لوی د ګارس دا الله یادته ډی روچت ګورېله الله یا دول ډې روچت کاره دی لکه دا د بااف سر تعلق لري فقاله تعالی ف ګورنی وقاله تعالی و ک با کاره في نفسې کا في نفسې کا سر د سررن تنظرمانه تظن خفتن خووف من الله دون الجار لا نمانا قد ان تسمع نفسك دون غیرك چه زانت آورای بل چاہتا نورای بالغدوی والآصال اوائل النار و اوائخری و لا تقم من الغافئنان ذکر اللہ تعالی صدام دعوش والخم قلعا چاہتا میں اوئے راڑی بوئے راڑی کم چا چاہتر اول جو خصیر سیشی خواہ وقال قال وذكر وذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون دوستان <تصفح> دا چې وخت زموږه تربرات نه دي دا خاص کر زموږه تربر چې سمې کنه دي ذکر بالجارح بدل تکې دنو نو یلا چې وي ذکره الله ذکر كثير الله دې ته دې پتی کې دی دا جمعې کا راي د اوون ده وسکوور الله کكثيررن دیل یا ل مرکوو را ذکررن كثيررن دا دلیلدللی دی د صورتې ذا بهې وي انا پتیز باري صورت پران ته بهم زو صورت پران ته به هم زو ځکهالې سلاملا ته سلام تا الله تعالی لا آ کا الله تو کللی من ثَلاَفَتْ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْضَانَ وَاذْكُرِ الرَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ چې دې بې کار نه کو پتی دې ویل نه سن څنګه واذكر ربک کثیره هدا سپیش دې کنا دادا ای دا دا کما تم خو دا دا لا دا بداه د بډاعات تروزه پوری اږي ا کابير نه چې سړې لیداسي وې تاري او تار کې دنه هغه کښي انو بیا چې دنه پاتنګ چې چاو واغستونږي ا کابير نه سړې کښي مې ته د تا کابير وې دا مليتي ا د زا کابير وې اینت اللہ شاہ بخاری رحمه اللہ وسلمی رحمه اللہ فالفرشل قرآن پینڈائشل قرآن محمد امیر باندیاروی رحمه اللہ دا تو دا اکابر او دا رشید حمد اگنگوی سیب رسیلی سیب استاد نیلوی سیب رحمه اللہ دا تو اللہ کابر دی تیری اخفلتا اکابر ہوئے وَذْكُرُ لعلقم او دائده تراؤوکی چی کم ذکر بالجارکی داغیر پاری دلی دلی دلتا تراؤوکی باکیده صالو را کاریدو لا اله روی الا اللہ سام با خوانده او داغیف خیالکی شیطان باکیوم گو طوال روح لکانا خوانده اکیم اوسم یوزاید وکی پاته ده یوزاید اوسم شتیه بینی پریدو مون نور ختم شوه الحمدللہ دا نور دا اللل رجی اللہ دی والا صحات وردش ان ختمو ج ور شوي دا ذکر ب تاکر چې کوي دا ببد ې نه پیا چړه تا شور جو ببدت چې دا فتوله به سره ی پتو راواه دا پتو د دا را صند په کې کي یو ور باران بند شو زما طرې کولی دله حیف زما طرې کوي لجبې دا ببدت ې بند ځیک بند شو باران بند شو چې باران بند شو یو کاکابل بچ یو بخی درو کو اې د خدای ذکر من بدل کړ دې الله د باندې فل رحمت بدل کړ دې باران کې چې ذکر یو کو باران وشيږي دې بهان ته وره چې ذکر څنګه او کوه تراوږي دا راځي بلښت په باران کول لکول دا الله خپل قانون دی دا الله خپل قدرت دی پای کې منګر خدای څنګه نارواله داږي روان کړ دې وایي وره او دا ما سره په دنی نیوټاو دا د اشرفی په تو دا د پلانکی ملایشي کتاب دی چې د لیکه سرمه سرمه لا کر کلمه شرکا ور کرتے هي عبادت هي دا عبادت ته او کچا زم ما د اوله غلطه پیدا کړو 2500 روپيه بریږي ورک د او خان بابا ته ویل ته کې الله دې وبخي تو شکلف ملگر شو خلاف مخالف په ول کې خلاف مخالف وروارو کینه خبره نه کوړه زم مليانو پسی یو مناسب پر ځای راځه محترم وای زمونګه واه دی او پهپ را کړې ده چې دا ببدت دی تاسویکل ل و نه ډیکل مون نه در کوم خو دا شي مستحب دی دا مون کوو تا مون کوو رالی رووارو م دی حه کړي ده هکش کشته ته سرهشته دی نو تا م حق د ب ک یو داسستې په ما ته مقامهغ ناستو نو ماته ی ور ويبلکل دا داس چې خبرې تهخور را وي که نه مون ما ته وي یو ل دا کوې مس و که چې مونږتهول اون د پټو لګي سدیک مخالفي دی کی مخالفي دی کی مخالفي دی ما او د عارف کوې دا لکمان ډاکټر سره دی ډاکټر دی ما ما بابا نه هم دا لوكمان ډاکټر مې چې په بوتل لا وې تر پیوځل لا اڑه کنه لګلې یاړه دې بس پیو څو او جرګمار خلکو پیو پیو څو ما دې وې چې دا په پیوځل بوتل واړه د په سری ریښه کړې ما سره خرابې انو کو پیو لمې دا ټوري وې نه غبرتره ووت نه دي ځکه بیا ای زغل لګلغ وایا نو ډېر وایره باندې ما یو یو وایا یو یو وایا پتاه روسي ګلخ مال غره پلاک مال غره او دا الله بندا دا اتم چاولني بابا یو غو دېکرم مرګ کړې دا 10 کلک سړې او د دم د زامو 10 زم ملګری جېملګری زمو قص او دې دم را کلک سړې او چپ جېخ جېمی کی یخ جیمی کی ټوله شپه اولالو او یې یخ او بوته نه منګې اڑولو او تو شپه اولالو روپې انانه غټله سارا پوری اولالو یمارې شې نه کیږي څه نکې او دا سړې شي غېدل چې دې کار غېدل ته په منډه لا دی کړو دې لکاله دا څلاره ابد تر داسې کسانو څخه سوایم یو کاکا اوسره کاکا دماخلي ګړلې کاکانو ني هغه ته ویل غړړی یا هه ای صاحب غیرت فیولی وی ماوتو لا لري دی ورته غېدل غېدل غېدل هغه دی اوس کی شوا افغانستان شه دې خوانې زم ما هغه ته لګمنډه وره په دی په ور په موند چې په ناواته نه تخت جده ورسره موندوی راوی نسو خو نه و او نسو څړبالیګه په درایو ستو ادا ما غدې ما دا په دی یو خجمی یو خجمی اڅرط مان د دې لري مان د دې لري شغل شادر دا نری سادر ني دا نری سادر دا بو صرف وګپروت سره په هغه کفن پراله حاصله کابرتو او باربا شنوته یو خو د دې دبا بس يرفو كلقون ولسام كلقون شاء عثمان بابا نومي والأليو بقية لو كان مالك شاله لدي المرجر لدي المرجر الله والله الله الله الله ديري قسيجي داوي تلتا سدقب ارعالي زمون ذكريوالي شرشم بك عريبا شرشم اوضي دي كاتا طرفونه كانا دی او سوی صلا کرد دی با دا وان ساتر او دا وان ساتر دی نم داغو که دا اللہ بند دا قصد ریکم ندی اکسار دی دا آخر دي دا چې کرا خلک کاتا په پسل کی ورپی دی کارا دی راو نیچی ترالای تا واچی تاریو پاس بندی کتا بوزی چی ته پا کتا باری را دی بوزی آر تا ورپی دی دیو پاس خالق یو دید که خر روک شوید یو جلی دینا اجیبا اجیبا چه دن را لدا سی دی پوری واسکر الله ذکرن کثیر الله علل دا اغه زاړو دی زاړو دا چیلک دا شراوګر ایکنه دا زاړو دی کیږي چې نو می ځمانه تبلیغ چې خو به نو می داري سنګور جماعت ورو ديبن چې خو دې ورچی وی غره او بس سنوا نو سلمانۍ ته ټول پاک پاک مسلمانان دي پلمنی مسجدي پاک ځان ټول جناطیا بس اده وی لګ ور زغور دای چسو خان او نواب او علیا یا خدای عطاوالا جانتا من رسید کی خدای را تباکا خدای را تباکا دارتا جن درسید کی من بسکاو خدای عطاوالا جانتا جن در خدای مخی در خدای مخی در رحمی اخو سپا سپا خبری را کنا اللہ ریو مخی کشکا نور کھیخو کشخا مخاو چی بیسا می پا دشیئنو دارتا علیتا جانتا کنا نیدی را کنا نیدی خبری یو را زو نمی ناس کی درس کی وی د پکړه دې چې قرآن رحمة الله فو السقات باندې راځو او د مر سره خلو زوره ور سره دې څوکې خبرې نشته زوره ور سره دې زوره ور نه خپل کې رحمة الله کې لګريږي نو دا درس چای دی د ګروزه راغلي ډېر قدر او له خوښۍ او له چا او شې قرآن رحمة الله چې کله وفات شي او د چې بیان کړ دې مخ کې هغه بیانات یو ځل په دغم ټب شي دا شو کیلندر دغه په بیان دا وېشه هول قران کې ده نو په قران کریم باندې خپل ځان او مال قربان کو او خلقو کې ځان او مال چې څنګه وګټلو ځان یې پیسې ته مال یې وګټلې ایته په پرچینوي ته راایتا په پیر کې بیان کی وی د خپل مال او جان قربان کو او خلقو کې ځان اوساتو او مال یې چې څنګه را راځا کله دېشت په خبر باندې کنا وای بای وقال تعالی ان المسلمین والمسلمات الى قول تعالی والراکرین اللہ کثیرا والراکرات عد اللہ لهم مغفرتا و اجرا عظیما اوز نسا تاریخ ما بدا پیو ساوی خو اوز نسا اگا ما اوز دیر شوید را اتائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہونان المنکر والحافظون لحدود اللہ و بشر المؤمنین ہا دیکھو رہا سیدے پتہ نہیں دیجی نا innal muslim والمسلمات na والمؤمنات mulimmati والmo mi والصادقات والmo والمتصدقات والkani pin والkani ta owadi kiwaade kati walmo to sadde ki na walmo to sadde kati waswa i ni na ن المریې naول متی والmo مې naولmo میتی والقانېې na وال قان کاتی وال خې na وال خشيې وال الله کې را بس اوس نکه ګیار لکه دا دا کاپ وړ شي وي اولته ګډ وړ زبر کېږي کيندا مپيوسا دې مرګه کېدا يا ايي الذين اامنوا ذكرو الله ذكرا كثيرا وسبحوا بوقتن واصلي والايات في الباب كثيره معلومه وايه هم سبحان الله تبارك الله اللهم صل على اطلاق وکلام باندې کېږي کلمتان خفیفتان على اللسان ثقلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا به شي باځه څه ودا کلمتانی کلمتان خفیفتان على اللسان دو کلام دي په جباسان ثقلتان في الميزان او میزان کی رتل کی درانی حبیبتا نے ال الرحمان الله تفخ سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم کم اس کو دا ذکر کو کیا ہم لا ان عکوله الله وال الحمد الله اله الله الله والله اکبر ې کرد دی حبوی مما طلا تری شمس داماته ډیر خوختي دا نه چې نوور پ راغ ی نه ټول دنیا تووری دنیاهطر را خوختي وواه سان من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم بيورات كما اتمر الرسلك رتا قالت له عدنا عشر رقاب دادلرا او برابر د دس دسلو غلامانو سلو سلو نو دلتو دلتو رقابو غلامان کری لو سر نو بلسو دلسېقابلو لکه غلامان چې ل غلاه ادات کړي وې بعد لوې حه سل ن کو ل او مویتوې ع ص او د ل ونونه چې نا روې کېږي سلګونور رو کېږي سل ن کډ کري کېږي کانت لو حیرظ می نه شپي یو دا بره د د حرزی بچاوی دا شیطان نا پدہ رزد دکی دالے کا د رزد دکی حتی امسیتر ترې پورجنے ماہام کے داخل شوالم یعطی احادن بے افضل من ما جہا ابی او راتلل ندی کری او راتلل بے انکی او تن پہ غورتر لاغنے چند پہ راتل کو دیا دچکم سکر دی داری رغوردی اللہ رجلن عمیرا اکتر منو اغا سرے چند دن دادو آدی نو منو دے اغا طبیعہ نشی رزے دے چې دا تو عاد د نه سو وئ نو د بیا د چې د دی وقاله من قاله سبحان اللہ یو حمد في یو منې اتمررهسل کته صبحان الله ی هممد و ح خپ یا هو کات مخله ذابادل الببحري تدګونه چېدن اغاري جوړ کې اگر چې دا فشان د زږ د درې یابانې پړ من قال لا اله الا اللہ وحده و لا شریک لہو لحمدو و لا کلی شن قدیر عاشر مرات لذکرتا رسکی کانا کمن سارم احمد کانا کمن آتقا عربات اعنفس من ولد اسماعیل دادا صدا لکت جد سلور غلامان ازاد کری لئے اولاد دی اسماعیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر عجر اللہ اله الا اللہ وحده و لا شریک لہو لحمدو و لا کلی شن قدیر سبحان الله وبحمده وتبارك الذي بدل البحر اسال يار سبحان الله وبحمده وتبارك الذي بدل البحر خبر نظركمت تب يا حب الكلام الى الله فمحبوب كلام الله تعالى ان احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده ذلك سبحان الله كي تخليه و بحمده كي تخليه يوك كي تخليه دا سبحان اللہ دا نقصان نا پات دے او پسی پاتو دا کمال بانی موسوف دے پوائے دا النبي عليه الصلاه والسلام دعاط يرشفه ده په سالور دغه سمه نمبر حديث وایه اقبل الله وكرمه والحمد لله تمامو نظام الله والحمد لله كم لا ان اوثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا باندچي النبي الرسول تعال فقال علمني كلاما اقوله بما لا مخاجه واما قال <سؤال> نبي الرسول قل لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء ربي ذاقوا ماذا ردت قرفي فمالي مالبسي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني اللہم مغفر لی گناہ مافی ورحم نی پلک شڑیر سو استقامت ورزق او دیا استقامت سارا د دے دنیا و داخرت دا پیدی دنو آگارت نصیب اگرد آوائے ہوں رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صرف من صلاته كل وجد مذ نفرش استغفر فلاف مدرك ارتوي استغفار ويستغفر الله استغفر الله استغفر الله الله اكبر استغفر الله وقال اللهم انت السلام فمنك السلام تبارك ذات الجلال والاكرام دكوي انور بك موايا قيل للاوزاعي وهو احد رواه الحديث كيف الاستغفار استغفار بسنگا نو قاله تهپولو ې ته به داې چېستالهله وای دا د غ کاره اغافه راغه منپلاې واصلله مشکاتې را ځي کله به چې نوبی دا بارششه دمون او سلام راګل نو کاله ورهپې سری بې الله پوچ ته از میده و چې لاله ان الله وختله شیکه لو او کو غ ما اوستا ته کدا ځان دې ویمه تاسو ته وی چې دا دینو کوڅې کې بلګر چې اوی چې دا خو د امام په اړه دې څنګه په باندې ما کې دا اسکل جواب نه دی لکه دا خو بیا چې دینو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښرې دغه لا نه دراغلي ای ماما نه غوښرې دراغلي مختصيانو غوښرې ته چې مشکات ویلې وی مشکات چې مسجد نو مسجد داواله لږه ته حق وي صفحه راټووله په یادی لږه ته فره والا چرواسه کې د صوته ال بسوط الالہ دکے ایسی دی نے ذکر بیجاک میں صحیح تھی ایک بسوط الالہ دیشتی ہے مہچو دا سوڑے کمالی دے دا شخصیت کمالی دے دے اللہ پاک دیلے فیدہ کڑے لگ اینیشتی بسوط الالہ دکے دیشتی ہے اورو بارنا سرا واللہ لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ لو امرکو ولو حمد ولا برکۃ اللهم لا یا اللہ نشته رسوک منکور کی دعہ چتی ورکہ وانا وہ تعلیم وانا تا اور نشته شک ور کون کی دعہ چتی منی کی ولا ينفذ الجد من كل جد فائدہ نشور کولے خول د مالدارای تاسو سپ مقابلہ کی مالداری داوا اے اعلان تیار غواړی د چا مالداری ساده نیو لوکو مقابلہ کی دا اغل زاده مالداری فائدہ نشور کولے داري ولا ينفذ الجد پایدنور کی نکو آلتا ستاپ مقابلکی دانی نکو داو دکچان نسل ما سب ستاپ مقابلکی نشی چلے لیں من بطع بی عملو لم يسر بی نسبو نیشتے من بطع بی عملو لم يسر به نسبو پڑیئے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بویرست دار مزنا حین ایسلی مقلت سلام دو کردو لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لولا ومکولا وحمد و علاق و لشن خدیر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نابد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الصناع الحسن لا إله إلا الله مغلصين له الدين ولوكره الكافرون قال ابن الزبير وقال رسول الله يحلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة نبیه اسلام باداد وعقانه ولي پس دهر پرز مانزنا بهتر داری چسا رئيس ذكره اذکار پرز من کل کل مستحب دی غره لوزوم تمره څو کل کل پرداریک پاساو الله ورته صلی الله علیه وسلم د رسول په دین څخه وکاو فتاو د علم دیبن لیکلی دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی مارا واسی دی ریب کتابونو کې 6 دا د فرضونو پرسته دنداو لري له دا غره دبره ټول صلا دین مطلوبه دی. سبحان الله الله ان نو نو دی. او دې کله کې کانا نو دې کې نو کومه پاسو نو پلاسو ورې په تصور ور دې پلاسو کې به پخیل اس د اسلام خیل اس مبارک دې حکا د او پخیل از باندې بیا حساب باندې درځي څنګه دغه ته حساب دې کانا او کوذ يو دوا دري صلوتين ذوش طغو و اتو نه دای لاسو اول ذول ذیار لسوار د ذل اشپارس ول ذل ذلک دای کې در غشلې دې شي کانا د د جراج د تیسو، دا یودا کې وی دا پیسو وی کتی بچی څنګه ولاتین زغری دیس پریشیه دیس عبد الله نو بیا ډیره وړه دي یو یوه ذکر کې د ریس سنت نفس ذکروم سنت پلاتم سنت فخیلات د سنت او ضرور شوه دي اته پدې باندې نه لګا نه اډارنګ چې نه پدې تیر کې سره کار پوهه پنجې دې شپې په خیر په